Esquilete. ¿Por qué? Pues porque hay que moverlo a esqueleto. Eh, vamos con dos sinceros pasos, dos sinceros pasos porque son dos eh, son pasos. Así que vamos, atrás, adiante, atrás, adiante. ¿Qué ven? ¿Qué ven ustedes a hacer? Pero vamos a complicar un poquillo más, porque cuando damos un paso de adiante, sumamos una palmada. Atrás, clap, atrás, clap. Eso es, qué maravilla, qué fantasela. Eso que bailar es de maravilla, por lo tanto adora freestyle estilo libre para todos. pois pues este baile preciso unha doña que eston soando cousa fina con lagarto con lagarto de que no no eu dicirme sono quero mais limpio tastivo con xabón de lagarto creo que usaban as lavandeiras no, no no eu prefiro xabón de lagarta <risas> Seguimos coitando de fondo a banda da Loba que tuvo a súa grande intervención o outro día á al... antiga fermosa donda para bailar, pa bailar, Pero recibimos o seguinte correspondente que Que noso... tamen vai facer bailar. O noso viaxeiro, etnógrafo, fotógrafo, represent... vamos á a Xoán a... Arco da Vella. Boa tarde, Xoán. Boa tarde. Qué tal? Como <risa> bailar é un bailei moi Porque a corrin dun lado para o outro Ay, sabedes, es, Esta semana sabedes, moito, non? Sabedes que falamos De que había que falar Do entroido uh -huh. vale. eh, estaba preparado como, pa, Estabas preparado para eso E entonces ha chegachete por aí A, a, a algunhas zonas de Claro, ah, claro está... ah, todo, o, o entroido oficialmente Empezou ayer, pareces Non recordo o sitio nunha aldea De Berín Ah Claro, añer era difícil para mi, pero hoxe xa olle non podemos demorar. Eh, sempre en Galiza ten que estar ahí eh, no estreno. y marchamos a Xunqueira Dambía. Ostras. Coxe, hoxe sale o personaxe do entroido de Xunqueira Dambía que son os farrumecos. Bueno, eh, o pozo que non conheza Xunqueira Dambía é un sitio pequeno Eu cheguei temprano e xeo, madre mía, co frío que fai, verdad? aquí non hai nadie na calle, pero, ao máis chegar a á plaza que hai aí en torno á colegiata, mm. que vio so sitio tamén para disfrutar con a colegiata que é o que é impresionante, fermosísima, poxa, vi un rapaz escorrer de un lado para o outro, claro, e Arnais e Bernardo, te coidamos co coche, coche, coche. <risa> <risa> entón, chegamos ali e vais aparcar viña un grupo de persoas xa dunha edade avanzada uh -huh. e ti que ves oh, entoido si, vente con nos, que nos cambiamos aí, eu non iba, iba como un cidadano normal claro. me levaron claro. un edificio a meso o oh, Concello e ali estaba pos preparándose todo o que logo recorreu as calles, non? Uh -huh. ali había a parte dos farrumecos. O farrumeco é un, Como explicar? É un personaxe, sale no entroido, vai vestido con unha especie de, de mantón, como os mantóns de manila moi floreados, leva pañueleta, hai homes e mulleres, parece ser que antes solamente era porque estuvo desaparecido durante un tempo, no? e o recuperaron fai pouco, unha asociación que eh, cultural ali recuperou este, este entroido que levaba, me dixeron que desde os anos 70 desaparecido. Mm. leva xa, pois casi vai, pois 10 anos que sale a calle. No? Mm -hmm. O Farrumeco, este personaxe vai e, e vai eh, pidindo. Ah. Decir, chega, chega unha casa e el pide. E sabe o, a capacidade que ten a casa. Pide en especies, pide a chucha, pide un lacón, pide chourizos, e eh, ti eres libre de darlle ou non darlle, pero o farrumeco eh, é o personaxe que se non lle das, pois non lle ves, é o teu problema, pero vai cantarche cousas das túas miserias que tens ao, ao, ao longo doado. E se cambiaxe o marco da leira fulano de tal, que se anda rondando a fulanita, que se te miraron de copas e pasado, en tal sitio, ou claro, eh, ouxe, coño, os aparellos o de, de labranza, e xos leva incluso a kilómetros, claro, ah. se si ti pagas o imposto, sí. pagas a cachucha, para la o lacón, pagas o cofarrumeco, se sí, solicita, tenesa, que nesa casa eh, ten capacidade, eles marchanse tranquilos, como que non pasa nada, e logo xa todo ese condumio que leva eh, o, o prepararán os, o, os trasnos estes, de alguma maneira, eh, na súa casa. No? Entón, salí, bueno, pues, a representación foi animada, ali había xente, claro... <coughs> Non falamos de milleiros, de personas, ¿verdad? pero en relación con o co, co povo de Xunqueira dan vía, eu creo que estaba sí. eh, oh, casi o 100%. ¿no? Ali se visitou, eh, se foi dun lado para outro, eh, e hasta eh, comprovei de que neste sitio es pequeno xo, o Farrumeco E, fai a agente de tráfico é dicir, chegou a Farrumeco quere botar unha parrafada dentro da casa coñe dous containers de basura, verdad o pon a da calle e ali para todo o mundo e digo, o carajo, é que hasta lle poden aplicar a lei antiterrorista a por cortar na vía pública pero parece ser que no entroido eso está permitido claro. eso é un pouco máis Eh, o que pasa, no entroido verdad, tamén se queda no entroide. Claro. Depois, o, día, o día siguiente, faise borrón e cuenta nueva, e punto, non? Uh -huh. Lógico. Eh, e entón estuvo moi, moi, moi animado o paseo. Sí. Ahora tarde, hai unha representación máis, verdad, con merenda, xantar, cena, pero claro, nós tínhamos que estar aquí para contálo, e, uh -huh. e había que coller os aparellos e virse de volta, non? Mm -hmm. Bueno, é importante, eu, eu sei que bueno, son os farromecos son os farromecos son de Sobradelo, pero ve, Sobradelo pretencia sin querida Danbia. Ademais, me falache precisamente Dunha una de una asociación, me parece que a asociación a asociación cultural Ocan o o Tangaraño de de, de, de Sobradelo e falei, eh, agora, aí chegamos, dito isto, e cheguei e dixo, eu querían que me contara algo, eu teñía esta información e tal, eu queria facer unha pequena cónica en Radio Cornellá. Nos eh. de Radio Cornellá xa somos conocidos. <risas> me dixo a responsable Claro da, claro. da asociación... Eh, Tangaraño, con... O Tangaraño, o eh, Tangaraño, sí, sí. sí. Eu pensei que traía unha primicia Me cacho, mamá Pero ainda este ano Ele traía unha primicia do entroido eh? Cuidado eh? Si, sí, de ahí de Pontevedra Teño entendido que estás preparando algo Por lo menos da zona Pontevedra, de Pontevedra Hai que contar hai que contar o sea, Eu non son das grandes cidades Pero eh, podemos falar do, De algún personaxe Do entroido Pontevedra Xa falaremos Porque non solamente eh, Ourense eh, O entroido é casi, por decirlo, unha é eh? unha litúrxia, unha mirei e comprovei como a xente, verdad, eh, a que lo considera moi arraigado. A xente non se disfraza, non vai ao baile de disfraces como é en moitos lugares. A xente eh, visto en Troi. O sea, mm. hai un sentimento eh, un tanto particular. Bueno, dito isto tamén, ali había unha representación de entroidos da comarca. Estaban felos de Esgós, ah. as bonitas de Xande, as galera. pantallas de Xilzo, e os peliqueiros e para razón, creo que se chama de Campo de Cerros. Sí, sí, sí, sí. O sea que había unha representación internacional do entroido eh, ourenxal, no? Ah, sí, claro. Uh -huh. <risa> bueno, que, que, que, que ten moitísimo que ver, pero precisamente en Pontevedra tamén tendes moitísima tradición eh, eh, entroidal, por, por así decirlo, en, con, en, en Pontevedra mesmo está o, o ba que que, que que ten además unha figura na rúa, non? Que está en, na praza, sí, sí. É unha historia falaremos fantástica, porque, non? isto eh, son eh acontecementos. Non sei se contará algunha primicia hoxe, Si, sí, sí, sí, claro que si. Sí. Eh, ah. eh, podemos é eh, só pa moito, un, un un, un bocadiño de, de, de introducción, por así claro, dicirlo, despois noutra ocasión Sí. Na eh, onda a, a, a colegiata, a colegiata, a iglesia la peregrina, uh -huh. estaba la botica. Claro, claro, claro. Tal, falaremos la botica, detalle, todo eso, pero uh -huh. na botica había olor. eso. Un olor, un olor bueno, la botica él también para bajar tres días, se cocía secucía toda, el olor, prendía, prendía. Oh, Ahí eh, ven fulanito de tal, ahí ven a bruxa Cando, <risa> Cuando paseaba Doña Emilia Pardo Bafán sí, sí, sí. O loro empezaba Ahí a bruxa, ahí ven a bruxa, ven a bruxa. <risa> eh, Claro, era una sociedad, ¿verdad? Con una mujer <risa> mm, avanzada a su tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, Doña Emilia dice Os contertudios tienen más cojones el loro Que todos ustedes ¿Verdad? <risa> Entón, morro o loro. O loro morreu un, un, jueves, un jueves santo. no morreu o jueves de, de carnaval, que o jueves santo. Estou marchando moito pañano. Uh -huh. Entón, eh, dixeron, bueno, como ali se cocía unha parte da farándula de, de Pontevede, vamos a enterrar o loro. Cando morreu, morreu o loro de morte natural. entonces prepararon un cortexo, un cabaleito, metieron o, o loro dentro E ali era por donde pasaba o camiño que iba hacia Santiago, e chegaron varias diligencias ou carruaxes de uns nobles portugueses que iban peregrinar a Santiago e encontrarse coa aquel atasco na porta da muralla, na porta de Cavacas. Entonces un dos daquelas xentes portuguesas eh, preguntou que acontecer que había aquel tanta xente vestida de negro, entón, é es que morreu o loro, o loro Vai, era onde? machoso e o portugués dixo eh, claro, a veces estaba equivocado de entender a ver, loro, loro de pásaro por sí loro de pásaro mm. entonces o portugués se queda xoto e dice dios mío, se o día que morro o loro, hai semelhante un perro, o día que morro o dueño <risa> esto, esto colasa colasa totalmente ten, ten, ten historia e eh, contaremos porque hasta son o nombre e eh, e eh, e eh, e eh, eh, anécdotas de, de de o calio contaremos e eh, sí, sí. eh, eh, falaremos máis a detalle, como podemos falar de nós eh, en sempre en Galiza vai haber entoido da voz, Vale, vale. Ademais, eh, me parece que teñas tamén o pensado, polo menos eu ping nas tú redes que que tiñas pensado visitar algún poviño de por aí de, de, de, de Pontevedra tamén, non? Si, mira. É un coido, coido eh, se polo permitides, no? A, hai entroidos que teñen unha capacidade, verdad, sí. de congregar a miles de persoas. Sí, sí, a Pontevedra, sí. o Ramachiolo, o Enterro da Sardiña, sí. el Marín, non lle fai falta publicidade, porque o problema xa é chegar, chegar sí, o sitio sí. e día, porque moitos xa o coche a, a a 4 km do lugar, no? Sí, sí, Pero sí. loxicamente existe Eses pueblos que, que teñen ese, ese entroido, eh, esa, eh, que por ter eh, non teñen a capacidade, ni a capacidade de congregar. O sea, Xunqueira dan vía, non sei cantos vicinhos son, pero eu creo que estaban eh, o, o 100% dos vicinhos porque ata, ata os farrumecos se na residencia de... Uh -huh de Alcárzega. Sí, sí, sí, sí. E, eu... se, a adonde vai esta xente, no, que entrou de e eh, eh, eh, saían as ventanas co residentes naquele centro de mayores, no? Entonces, eh, creo que estaban eh, o no? 100%, Pero hai aí esos outros centroidos que teñen ese tanto, ¿verdad? Eh, eh, por estar apartados aí, pois pues, eh, creo que eu estaría encantado de poder mirar algu máis de de estes, ¿no? Vale. Que se xa, xa, xa chevi, aparte, claro, o grande o grande, pero unha aldea, ¿verdad? De mm. do Caurel. Sí, sí, sí. Mm. Nunca vai congregar a 20.000, 30.000 ou o... sí, sí, sí, Exacto, o que, o que fan, por exemplo, en Berín ou en Xinzo, claro, claro, claro, claro vale. que que xa aquilo se, se va. Claro. Pero, Sí, Pero, sí, sí. Claro. Pero tamén é, é interesantísimo O que ti dices que, é decir, Chegar a, a sitios bastante Recunchos de, digamos, da, da nosa autonomía galega Que, que, que tamén paga a pena poñer en valor Que é o que fan que re, Restaurar, como acabas de decir eh, Recuperar os farrumecos E algunhas outras cousas Que antes estaban máis ben esquecidas non? Eh, Bueno, eu creo que O entroidos E estes personaxes que, claro, a vida, houve tempos, non? Mm. Non vamos a entrar en materia, pero houve tempos, non? Claro. É alguén que sale a rúa un día, é que se pon a, a falar un ser brutal, como nós, sí, sí. del humano, de divino, de, de, de, de imperfección, de arreglar o país, ou de verdades, <risa> pois, en determinadas situación no está ben visto, e, e estuvo, estuvo eh, calado, ou xeixiado, e afortunadamente, moitos están subivindo, e hai ese traballo de, de, de recuperalo, e eu non me acordo, por exemplo, cando era nena unha escola, mm. o, os bailes de... De disfrazs na claro, calle, al claro, claro, menos, claro. e hoxe ves hasta no, no, no, nos colexios, verdad? Porque sí, nos van disfrazados para claro, as súas parodias, días de lecer, días de lecer sen molestar a ningun, eh? e ademais onde aparece pois eso, a cultura popular 100%, que é o que fai falta, que é o que interesa tamén. É dicir, temos un a, a parte, patrimonio que, que paga a pena poñer en valor, loxico. Aparte isto Isto, ahora que está de moda, isto da polarización verdad? Nas aldeas, que somos mm. poucos, é eh, que eh, que un día ti sacas os trapos a relucir de fulanito, e eh, é no entroido, verdad? É sí, un... No, no permi... eh... O outro día pode acabar no xulgado de guardia coa intervención da garba civil. Sí, pero... Pero o, o día do entroido... Está no permitido. Se... Sí, no... Son, son cousas do entroido. Sí, eh, sí exacto. Eh, eh, eh, Es que era ahí, que era ahí. Claro, claro. No trascendo no, no, no al día siguiente, ¿no? Claro que sí. Algún dirá, coño, que era o Farrumeco que le esto. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero... E acabado dai, de non xego xudgado e outra cousa que tamén é interesante aparte, aparte desa de, de, de, de distracción, deses de bailes desa de, de, de mostra de cultura uh, um, popular eh, eh, e posta en valor dunha forma de, de comunicar diferente, tamén algo que acompaña un pouco de gastronomía ou un pouco de de, de de doce, por exemplo porque aí eh, eu acórdome ou polo menos aco, dixo a min un, un dos amigos que que que coñezos Xunqueira de Ambia porque eu estudei en Allariz e de Allariz a a, a Xunqueira Dan Bía, nada, uma... nada, a de Ambia nada un atirado de ca Si sí, pois eh eh Fixeron unhas, ou polo menos se sabía, fan unhas rosetas, sabes, de, de, de doce, que, que se pon, unha masa que, que cun ferro ponse, sí. que despues metese no, no, no, na sartén e... E salen as estrelas. Eso, eso, unhas rosetas desas de que, que que disfrutan todos os que aparecen bueno, por aí o carón. Mira, mira, vou xe comentar, eu non bebo... De y vidas alcohólicas ¿no? claro no tengo hábito hoy veo a miña a dona conmigo porque a dona cuando no tengo con quien ir ella pensa que voy a matar por ahí <risa> eh, o, eh, o que vuelve a casa o no vuelve a casa creo que no importa, pero que morra solo no quede que morra solo claro. veo, no, no, veo a no. dona y a dona por pues, meterse en la algarabalina no medio de la gente ella dice que no está haciendo fotos y nada como y espectador está atrás Pero llegaron a señora Sexta un grupo de pandereteiras de Alido, de, de, de, de Sobradelo, chupito. sí. Uh -huh. eh, entonces llegaron estas mujeres y eh, abrieron de bolsón y eh, sacaron una vica casera. Caray. Y eh, eh, eh, eh, eh, unos vasitos de chupito eh, uh -huh. con eh, aguardiente oh. para desayunar. Eh, toma, toma, toma, no, señora, uno no bebe ¿no? no, sí. Titas que beber tal cual. Eh, un cacho de de bizcocho no, no, no, no, pastel aquel. Sí, sí, sí. Eh, o, o pastel comí, estaba buenísimo, claro, de estos, de la casa, sabes, que no, mujer que eh, eh. eh, eh, eh, estaba "Oye, esta acá, acá, que sí. teño ojo para ti, vale. eh, eh, pero xa de camino lle votaron tamén a mullera un trumasso. Carai. Eh, ma Mandoulle o que o meu é maixo dela, o xa sea que... Claro. Uh -huh. que, eh, eh, eh, eh. O xa sea que, de, de comer tamén, bueno, eu comín ali eh, eh, despois de acabar aquel e eh, vine, o sea eu de comer e, e famen un paso eh. <ríe> non, é, eh, é que estamos nunha época onde se pode aproveitar o cocido e a comida a uh -huh. gastronomía do lugar que, que, que paga a pena ¿no? hai que aproveitar todo porque se poano 32 ven ese asteroide si, si, si Entonces, sí. men, men vai. mientras estemos, comemos <risas> exactamente, sí, sí. Eh, dicen pues, Que bueno. va, dicen que vai caer en España, non sei se é verdade ou non. Nah. Me cacho no. en la mar salada. Eu juro, cos gallegos temos tan mala sorte que nos vai caer. Que nos vais al picar. Vale. No, me no. se, se xaca de un falloito milagro se montou <risas> Sí, sí. Eh, eh na caniza es sobrevivimos. O será que deste non... Do... A, a, sí. a parte nas películas salen americanos con misiles e taméns e é E tamén seguro que se, que, que, que se apuntan tamén os rusos e os chinos. E eh? bueno, <risa> eh, creo que... Está todo arreglado. Seguro que por aí amos ter sorte. Bueno, bueno coita... Que, que te agradecemos moitísimo sabes ti que, que sempre nos facilitas esa información detallada moi interesante eh, escoita eu vos outro día man, recibín precisamente información que despois ao final do programa recebín información dun cousa curiosísima non sei se si sabes dela pero que este ano eu, conta despois xa pasou o día 2 de febreiro celebran a procesión dos lacós nun nun aldea pobo de Galicia que se chama Valga Vale, aquí, ola. Sí, Pois eu non sabía que facían procesión dos, dos lacós con, con, con tres santos ademais. Cuidado, é é que acabaremos cuidado, se, se enteran xa lá en Roma. No... <risa> <risa> eh, pasan, sí, sí, eh, pasan, por debaixo do santo para, para que o bendiga, bueno, eh, unha cousa eh, extraordinaria. Home, de de, de posar cabezas de porco ou para recaldar fondos para sí, romería de sí. tal e cual, pero procesionar eso, eu, a mi vamos eh, eh. Eso, eso temo lo que apuntar para ano que vem Los claro, clientes, claro, como meteorita ainda non chega sí, trinco, é a Candeloria, fa, dice que ce, celebran chama ese, elles, eles oh, chaman a Candeloria de Valga e eh, eh, eh, eh, eh, saen a, a, a Rúa, procesionando con tres santos oh, San sí, Blas, San, non si que e a Candeloria hai eh sitios donde queiman fachos, fantasmas, também, sí, ¿no sí, sí. eh, eh, porque visto eh, refra, no, que na Candelaria por pues, medio inverno xa vai fora, sí. eh, en San Blas que o día seguinte unha hora máis diría, eh, pero eu dos lacons, pois, pues, non no. sabías, va, va que non, verdad que no sabías, pois pues, eu pues, no, pues, no. algo curioso que gatepei. Bueno, pois é un outro sitio onde tamén Fán por su de la coxa de morcillas e de butelos Ah, onde é eso? Dantrollas e de butelos Pois na, na aldea onde naceu miña nai Ah, ah. bueno, bueno, pois pues, hai que buscar documentación eh, eh, eh, e informar xa todos nos orientes Bueno, que xoan, que, que, que non te incomodamos máis non te nada, máis, que te agradecemos un, moitísimo Un placer, pa, se... para os o, o fin de semana se temos ocasión Mm. Eh, falamos de outro, outro Personaxe personaje, mm. ¿verdad? Mm. Eh, de destes de do outro. Vale. Os farromecos xa quedar aquí para hay... para posteridade, ademais documentados. Claro é, que si. Sí. sí, señor. Moitísimas so, grazas, rodella, Joan. Un aperta. Hasta, hasta logo, o acor, xa, que non xovidos, chao. <ríe> <ríe> chao. Hasta logo. Abur. Música eh, para despedir a Joan eh, de seguida continuamos. Bye. vacóns valeiros en cada estación Pero que outro ten Nunca sou en ver o que os outros ven Sou o sangue ao tentar escribir con letras O barullo que hai na cabeça Mente en e se aí Son así Ve no meu pelo elabo me a cara Es pantalons modernos e una camisa rara Por dentro xa ven nervios por fora descarada Son chulita ben má Non bolleera mala Chlita ben. Tu lit todas me din tu lit porque son así diz que son así y non podo evitarlo son así tu lit Catia que festa leva unha guitarra sempre as costas, eh? Entra no garito e pensa que este rollo a xente e mola Ele di que son chulita máis e ti di que iso esta ben Andre confirma, explica que para bollera mára a súa ex Ele di que son chulita máis e ti di que iso esta ben Andre confirma, explica que para bollera mára a súa Chulita ben, chulita La smethin Giulietta porque son así mis que son así no puedo evitarlos